Un tânăr țăran la Eminescu. El venise de-a dreptul din gară și era oarecum deconcertat și calm și tăcut totodată. Purta într-o mână o sacoșă cu merinde și cămașă de schimb, în alta o grădină de flori de câmp suspendată în dreptul inimii. Aștepta cu vios să atingă cu fruntea țărâna acoperind de un secol viața poetului s-o pună pe limbă, să se cuminece la umbra teiului în floare, afișa o demnitate firească, nu scotea o vorbă, era în afara oricărei îndoieli, el venise direct de la tren și nu dormise o noapte, lăsase în urmă pentru câteva zile și munci de primăvară și meleaguri și ceruri natale, aterizase aici și încremenise într-un punct fix și ireal, cu o grădină de flori de câmp în brațe, țășnisă atunci din odă, nu tulburătoarea Phoenix, ci un alb lăstun, un soare pe deal, luceafărul de dimineață. Răspuns la un protocol de primire în Sibiu lui Mircea Ivănescu. Mai întâi se repetă în tocmai uruitul roților metalice, făcând să piuie terasamentele de oțel, cavalurile imaginare la capac, curcanii nocturni, sequestrați în coșuri de nuiele, scoțându-și capetele la lumina lanternei, irezistibil la sete de bere și aer, jocul de bufon intelectual la al altui ce, acordând pe loc generoase indicații metodologice, într-o abordare așa abolirea textului de sigur, zborul nostru de falși minotauri spre Sibiu. Dar iată că plouă mărunt peste cetate, plouă hotărât și irrevocabil până și în capilarele noastre vineții și reci, și apare mai întâi T, ca un crai de curte pietruită, cu aur și vin și în urmă prințul I, cu o pelerină cenușie și aeriană pe umeri și lentire, răsturnând nu edificiul statornicit al lumii, ci doar râpele, burgiurile, hergheliile imaginii, înmărmurit cu o mare carte în mâini, înfulecându-i avid cerurile și cercurile și lacatele toate. Traversând, deci, piețe pietruite cu ochii sprijiniți de apuse, turnuri de meseria și negustori, iscodind vița și floarea viței prin cursi sfioase, opace, întâmpinați de un alt mircea, de un alt mâșchin cu aripi desfăcute și oclotitoare, punând cu toții la cale ceea ce s-ar putea numi asediul cuvintelor asupra trunchiurilor de beton și uraniu, scufundarea noastră de o clipă în lut și memorie evocând așadar fapte și evenimente de poi mâine și de odinioară, obiecte casnice, vise domestice și domesticite, ceapa verde, ridichile bălțate, fețele verzi ale trecătorilor, tuberculii, versurilor toxice și asediatoare, și plouă mărunt peste burgul năucit de primăvară și să abate peste noi un viscol de greve, de legi și cenușă și apare ca printr-un miracol cea mai frumoasă femeie din acest oraș, sprijinind balustrada de fontă a podului de fontă și chimere cu un ochi fixându-ne din ape cu altul dintr-un acoperiș viu însângerat rotitor. Mai 1987 E un poem scris în baza relatărilor făcute în mie de către marele poet Grigore Vieru relatări referitoare la seceta cumplită a anilor 46-47 și la pur și simplu exterminarea fizică a confraților noștri de acolo. Setea și foamea lui Grigore Vieru Victorioși, sarmații, mărșăluiau de zor, călcau în picioare, metru cu metru, anurile în pălg, grădinile cu roșii și ardei, cu fasole și cartofi în floare, striveau cu niturile cizmelor capete de miei, de iezi, de rațe, de curcani, de porumbei, sărtecau cu sabia, cu lancea, cu maceta, vitele din bătătură, pisicile de pe acoperișuri, iepuri de pe câmp, sfârmau cu maiul solnițele, străchinile de pe masă, strugurii din halânci, ciocărliile din înalturi, victorioși, sarmații, se oploșiră până și în aer, în ape și în firul ierbii, pe cer răsărea în fiecare seară de acum un câine roșcat înghițând luna pe jumătate, iar jos prin sate oameni slăiți de putești de vlagă se tărau lihniți de foame prin mărăcinii și pulberea verii. Setea nu mai conta smerenia, bună cuvință nu mai erau decât simple vorbe aruncate în vânt Dumnezeii sarmaților. Nu contenau să se consume în discursuri, conferințe publice și cursuri de îndrumare, unde puneau trup și suflet căutând să demonstreze că muma nu e mumă, ci mumă, că verdele codru nu e codru, ci codru, că pâinea nu e pâine, ci pâine, etc., etc. Victorioși, sarmații, marșaluiau, mărșaluiau, victorioși, pământenii se prăbușau, se prăbușau și cel mai adesea, după luni de secetă în mațe, Mureau se stingeau, mureau iar patria unită se făcea mai duioasă, mai prosperă. Dar și morți, victorioși și secunzi serveau un ideal și mai ales drept hrană pentru fiilor muribunzi. Astfel, pulpa lui tata sau sânii mamei moarte erau morfolite la propriul lor parastas ori pomană. Victorioși sarmaci marșalau, marșalau.